Підійшла до нього І притулилася губами Він навіть не зрозумів куди Десь біля вуха Там, де застиглий піт Стягнувши шкіру Заважав повною мірою відчути Який він доторк Можливо, останній найдорожчої жінки Коли вона відступила Сергію здалося що очі і блиснули, невчасно моргнувши повіками. Цій миті зверху почулося, відчиняються двері, і на сходи вискочив Дівген. Він несподівано загальмував, побачивши біля Сергія незнайому жінку, а потім загорлав, затинаючись більш звичайного відзбудження. Де-да-да-давай! «Там знову все п -п перегралося, пора виходити, ну будь серйозним, я тебе п -п прошу!» Ковзнувши по ньому поглядом, Сергій знову озирнувся на Юлію, яка вже відпустила його, і встигла відійти кроків на десять. Не дійшовши до дверей, вона обернулася, і посміхнулася Сергієві. «Поламай його!» Весело сказала вона. Євген лише здивовано вилупив очі. Юлія зникла в проході. Вона завжди вміла досягнути свого. А Сергій залишився, як здалося без з боку, стояти посеред коридору. Тільки... Це не була розгубленість. Клубок у горлі, що заважав ковтати сльози, Злість та образа на свою прикру вдачу, На своє вічно невдале життя, Яке завжди, скільки пам'ятав, Рухалося сумбурно та доволі хаотично, І врешті-решт мало нещастя, Повівшись на цю безперебільшення – Дивовижно жінку застигнути на невизначений час на межі світла і темряви, про існування котрої до неї він не здогадувався. Невже доля його і полягає в тому, щоб вічно стояти на цій межі, не в змозі вирішити, куди ж, у який бік нарешті ступити крок, у світло? до всіх, навпаки, в темряву до неї. Здавалося, що він завжди рішучий та впевнений в собі, не вирішить цієї фатальної дилеми ніколи. Хвилі емоцій суперечливих пекучих накрила його з головою, поглинула і закрутила у вирі. І де йому було зараз усвідомити, що вихід, простий до примітивного, насправді існує. І що невдовзі, за якихось три-чотири години, коли в нього вгамується надлишковий адреналін, а вода змиє зашкарублий піт, він вийде на соняшне світло і несподівано для себе сприйме світ іншими очима. Кудись подінеця все важке та безутішне, і навіть о той нісенітний поділ буття на дві половини наче втратить свій сенс. Не залишиться нічого, окрім однієї обставини, найважливішої, єдиної, Об'яку тепер розбиватиметься надрузки геть усе. Страшне минуле, вигадані жахи та важкі думки. Жінка, яку він і досі кохає, не зникла назавжди. Вона тут, майже поруч, і більше того, він знає, де. Порівняно з цим усе решта не матиме значення. Але це буде потім. А зараз дев'ятий вал емоцій продовжував крутити ним, аж бурляючи і калічучи свідомість. І ці емоції належало негайно на комусь зірвати, інакше можна просто не витримати. І там у залі знаходився той, хто найбільше підходив для цієї мети. Перебуваючи під враженням попереднього Сергієвого двобою, спокійний та вдоволений, він ще не уявляв, що зараз на нього налетить справжній торнадо, який змітатиме все на своєму шляху. Буревій набагато сильніший за той, що виробляв зараз на дворі біля спорткорпусу казнащоб лякаючи дерева та ринви, кидаючи вікна їдку холодну моросінь. Здавалося, саме він відносить кудись у далекий морок самотню жіночу постать у світлому розстебнутому плащі. 13 жовтня 2002 року.